Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u neba, malo nas na seđu pada,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 Iz ovog hadisa mi zaključujem sljedeće. Nemamo pravo ulaziti u ljudska srca i ljudske duše. Naša je evangelina, Allahovo je ono što je uno. I zato neki učenjaci kažu posle poslanikovoj smrti nemamo munafika. Šta hoćete da kažu? Kažu da kažu da munafika nema, munafika ima sudbina dana. Allah hoće da kažu za nas nema. Jer mi ne možemo ljudski, ljudska srca gledati, gledati vidjeti šta je u njima, šta nije unima i tako dalje znači naša je vaniština i mi sudimo po vaništini a ono što je unutra, ono što je u srcima što je u dušama to pripada Allahu i po će on suditi kazna blizu dunja luk je ostario ali nije zapamtio Da je insan sretan bio Kad je Islam ostavio Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu Danas imamo jedan hadis Jednu poglavlje Koji je govori o stidu Kao dijelu imana Inače Kjadi se u Bukhari je u izbici, u poglavlje o imanu. I stigli smo do dijela gdje imam Bukhari kaže Bab alhaja min al iman. Naslov stid je dio imana. Ali ibn Omara, radijallahu anhu, anna rasul Allahi sallallahu aleyhi wasallama marra ala ređuli min al ansar. Wa huwa ya'idhu ahaahu filhaja. Fakala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Da'ahu fa'innal haya'a minal iman Abdullah ibn Omar radiallahu anhumma Prenosi da je poslanika alaihi salatu wasalam Prošao pored jednog ensari Koji je kritikovao svoga brata Ovde se ulema razilaz i je brata Por srotstvu ili brata povjeri Po principu, kaže Ibn Hađer, pretražio sam što sam mogao doći do, do zbirki predanja ovog hadisa i nisam našao nime onoga koji je kritikovao nime onoga koji je kritikovan. Koji je kritikovao svoga brata zbog stida. Bio je stidećan do te mjere da čak i svoja neka prava koja ima nije dobivao zato što ga je stid bilo tamo pa i onaj govorio ti se stidi te, te te tebi će stid na vidi kako drugi, vidi ovo. A poslanik Kareh sallallahu alejhi ve sellem je prošao, čuo to i rekao: "Pusti ga. Zaista je stid od imana." Načisti stid dolazi sa imanom. Ili ako hoćete iman dolazi sa stidom. Ovaj hadis zabilježio i ima Muslim. Tako da je mu tefekunari. Znači, dvojca ljudi, da imamo predstav onga, Jedan kritiku je drugog što se stidi. Što se stidiš, pa ne to, pa zbog svog stida, nemaš, nisi dobio ovo, pa nećeš dobiti ovo, pa svako te može, i ovaj, tako dalje. I da, danas imamo mi, ovaj, danas često ćete čuti izreku, najbolje bit biti bezabrazan. Jel čujete vi često to? To je najčešće jer kažu ako nisi bez oblaza nećeš dobiti ništa. To je isto kao ovaj što je kritikov od svoga vrata. A poslani sad o srljama reče pusti ga jer stid je dio imana. Mi smo imali već hadis koji govori o stidu kao dijelu imana i tako dalje na početku ove zbirke međutim ovdje imam Buhari posebno izdvojio ovaj hadis da bi sada ukazao na stid kao poseban dio imana a također ovaj hadis razlikuje se njegov sened i razlikuje se tekst od onog prethodnog hadisa šta je to stid? Većina učenjaka definiše stid kao pohvalnu osobinu koja čovjeka sprečava da radi nešto što ne dolikuje. Pa ako je to haram, onda je stid vađib. Ako je mekruh, onda je stid mustehad. A ako je mubah, onda je stid mubah. prvi red. Naći stidne osobine u čovjeku koje ga sprečavaju da radi nešto. Da e, sa to nešto može biti haram, može biti mekruh, može biti mubah. Ako je haram onda je stid važan. Ako je mekruh onda je stid mustahab. Ako je mubah onda je stid šta je mubah. Pozdrav ono što je halal. Muba znači halal. Ali eto, nekad ljudi se stide nečega i što je halal. Iz nekih razloga, ne znam, zbog nekih okolnosti i itd. Je li red? Ne. Možemo preći na drugi hadis? Možemo. Dobro. Sljedeći hadis imam Buhari je naslovio kao tefsir ajeta Kome Allah dželalü veşanu kaže: "Fa entabu ve aqamu Ako se oni pokaju, to jest mušrici, i pođu obavljati namaz i dalati zekat, onda ih ostavite na miru. kao kautefsi to gaita, imamu hadis Abdullah ibn Umara وقد كما استيدى الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم ركوا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Mohamed Allahu poslanik da obavljaju namaz, daju zekat a kada to urade sačuvali su od mene svoj, svoje živote i svoje metke osim kada pravo Islama zahtjeva drugačije a njihov obračun kod Allaha Đulaša i ovaj hadis zabilježio imam Moslim kao i imam Buhari o čemu se ovdje radi ovdje nam poslanik sallallahu arihi veselime pojašnjava šta je bilo njemu naređeno kad su u pitanju mušici u to vrijeme Posebna bila naredba za sljedebe knjige, a posebno naredba za mušrike. Mušrike to su obožavatelji kipova. Što se tiše mušrika, morali su šehadet posvjedočiti, a to u skladu sa šartovima Islama, zatim obavljati namaz i davati zekat. Kada to urade, tada u tom slučaju zaštitili su svoje živote i svoje imetke rečence, Buhar, i zbog ove rečenice imam Buhari ovaj hadis stavio je kao tefsir ajeta pustite ih na miru da je upravo to puštanje na miru znači upravo ovo i da Allah Đališanu svodi račune iz ovog hadisa mi zaključujemo sljedeći a to je da nemamo pravo ulaziti u ljudska srca i ljudske duše. Naša je vanština, a Allahovo je ono što je unutra. I zato neki učenjaci kažu posle poslanikove smrti nema munafika. Šta hoće mi da kažu? Neće da kažu da munafika nema. Munafika ima da sudnjega dana. Ali oni hoće da kažu za nas...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 sa hadisom dijela se vrednuju prema namirama. Znači, Allah je lišanu zna namiru, zna dijelo i potom će biti vrednovano, kao što i ovdje poslanice kaže, tu su dijela namazeka čahade, ali obračun svodi Allah je lišanu. Zaostala I zato meni nije nimalo drago kad vidim neke ljude danas i tako olahko srstavaju ljude ovo je kafir ovo je munafik ovo je vakav, ova je nakav kako čoveče? pa na po kojim principu? jel ti vidiš šta je u ludskim srcima? pa zašto se onda upuštaš u nešto što nisi u stanju da vidiš što nisi u stanju da dokučiš što nisi u stanju da osjetiš Juš na kraj kreva čime te niko nije zadužio da ljudska srca i mi znamo hadis poznati također u muslimu u sahihu kada je zeid ubio čoveka u bici koji se sakrio iza drveta mušik i kada je ovaj podigao sablju on rekao la ilaha ilala a ovaj, pored toga, ubio ga. I onda kad je došao i rekao to poslaniku, on se toliko naljutio i rekao, pa jesi li ti otvorio njegovo srce, da vi on kaže, on je to rekao, Allaho poslanit će samo se da bi se sačuval sablje. A onda mu poslanik reče, a jesi li ti otvorio njegovo srce da ti vidiš, jel to tako? Da ti vidiš, jel to tako? Pa je onda ponavljuje dugo šta ćeš sa lajra hilula dođe na sudnjim dan. Pa šta ćeš sa dođe na sudnjim dan. Pa ponavljuje to toliko da je čovjek rekao poželio sam da sam tek da primisla. Zato olahko sodstavanje ljudi, sortiranje ljudi, nije to... nije to za svakoga. Učenjaci nekada kad upozoravaju na neke stvari, ovo zapamćite, dobro, i kažu kod tog i tog nešto nije u redu. Oni jasno ograničavaju da misle na taj segment. Ne da nije sve u redu, nego taj određeni dio, taj, taj, taj problem ima postoji tu. Ali ne znači da sve što ima kod tog čovjeka, kod tog učenja, kada nevalja. To je jako bitno i jako važno danas. I zato prvi vid zablude koji se dešava da, među, među ljudima danas jeste da postave između sebe i drugih pregrade odma. Odma to tako lahko raspodijeli. Ovo je ovde, ovo je ovde, ovo je tamo, ovo je vamo. Isto da ostoji na vratima dženeta i dženima i raspoređuje kuće ko lijevo, desno, pravo, I tako dalje. Čovjek treba da radi, da govori lijepo, da radi još ljepše i da postiče ljude na dobro. A ovi ostali, a vlađališanu će svoditi račune svima. I vjerujte mi. I to što postoji nevjernika, i to što postoji neprijatelja vjerja, i to što postoji ljudi koji nisu u principu tu za vjeroj i tako dalje i oni imaju svoj svrhu. I oni imaju svoj razvoj, ali što je ovdje Allah Željšanu kaže svom poslaniku, osmir le hukme rapik. I ti se strpi zbog presudi tvoga gospod, znači kosmičke odredbe tvoga gospodara da ti to prebaciš preko glave samo šitca da se toliko godina odbijaju da 13 godina ti s njima pokušavaš oni te neći pa ovu pa ono to je Allahova kosmička odredba i ona ima svoju svrhu i ona ima svoj cilj a to je da se zaradi džennet vrat na lijepim riječima, na ustupcima na prilikama za davo i tako dalje ali samo lijepim i na najljepši način kako je poslanik i znajte da svaki pogrešan metod, svaki pogrešan postupak udavi u pozivanju vjero. čovjek neće imati opravdane za njega i biće grešan. ne samo da neće imati selam za svoje dane, nego biće grešan i grešni će po tom pitanju i ne smije to i radi nešto što ne smije kako ne bi trebao. Kako god namaz ima svoje šartove, ima svoje ruknove, ima svoje vađive, ima svoje sunnete i zna se kako se obavlja tako i dava, ima svoje šartove ima svoje vađive, ima svoje ruknove, ima svoje sunnete i tako dalje i ne mogu se nikada izuzeci zamijeniti za osnove i postaviti se izuzetak nekih isposlanikovog sunnita kao osnova to su pogrešni stvari i dok čovjek ne zna ina nauči biti grešan za svoje greške u tom smislu U ovom gradu nemir vlada gospodaru zemlje neba malo nas na seđu pada, dunja luk je ostario, ali nije zapamtio, da insan sretan bio, kad je islam ostavio. Dunja luk je ostario, ali nije zapamtio da je bio kad je islam ostavio.